Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ. Переклад «Де Труценко. Розділ 49. Успіх Оука. «Велика надія». Пізня осінь уже переходила в зиму, і сухе листя грубим шаром вже укрило торф на болотах і мох у лісі. Ще нещодавно бачива перебувала в зацикленні почуттів, яке по суті не було заціпиненням. А тепер її охопив дивний спокій – який не можна було назвати безтурботністю. Поки вона була переконана, що Троїй живий, то могла тверезо думати про його смерть. Але тепер, коли могло виявитися, що вона його втратила, вона шкодувала за ним. Вона, як і раніше, орудувала фермою, отримувала значні прибутки, не надто ними цікавлячись, і вкладала гроші в різні оборудки лише тому, що так робила завжди. Спілувало кілька тижнів. Але від минулого її відділяла неозора прірва, наче Батчоба вже померла. Але ще зберегла здатність мислити і, як ото герої відомої поеми, могла міркувати про те, яким дарунком було колись для неї життя. Однак ця апатія мала і добрі наслідки. Вона таки призначила управителем Оука, на що довго не наважувалася. Проте це дуже не впадало в око, тому що він, по суті, вже давно виконував ці обов'язки. Болдвуд жив самотою і нічим не переймався. Значна частина його пшениці і весь урожай ячменю за цей рік постраждали від дощу. Зерно проросло, пагони густо переплелися, і врешті ячмінь стали викидати свиням. По всій окрузі пішли чутки, люди дивувалися з такої недбалості. Болдвудів наймет казав, що про забудькуватість не може бути й мови, оскільки йому неодноразово обережно нагадували, яка небезпека загружує його зерну. Врешті Болдвуд схаменувся і якось увечері погукав Оука і запропонував Габрієлю взяти на себе управління нижньою фермою разом з фермою батшеби, запевняючи, що йому необхідний помічник, саме такий надійний чоловік. Нещаслива зірка Габрієля, як видно, почала швидко заходити. Дізнавшись про цю пропозицію, Батшеба, з якою оук повинен був порадитися, спершу досить мляво йому заперечувала. Вона вважала, що одній людині буде важко керувати двома фермами. Болдвуд, який, вочевидь, керувався не стільки господарчими, як особистими міркуваннями, запропонував Оуку в його особисте користування коня, що дозволяло швидко приїжджати з одного місця на інше, бо ферми були розташовані поруч. Під час цих переговорів Болдвуд безпосередньо не спілкувався з бачимою, маючи справу лише з Оуком, який служив посередником поміж ними. Врешті все владналося, і Оук, сидячи на міцному нескрослому Огирі, став щодня об'їжджати територію майже в дві тисячі акрів, задоволено оглядаючи ці володіння. Наче весь урожай належав йому, а господарі тих маєтків тим часом сиділи у себе вдома в похмурій самоті. У зв'язку з цим, навесні в парафії пішли чутки про те, що Габріель Оук уже мостить пір'ям своє гніздечко. «Хоч що кажіть, балакала Тол. А геп таки запанів. Три рази на тиждень ходить у начищених чоботях, по понеділях на ньому високий капелюх, а про робочу сорочку й геть забувся. Убачив би Габріель мав платню, яка не залежала від її доходів. Незабаром стало відомо, що з Болодом він уклав угоду, за якою йому належала певна частка прибутку, зрозуміло, дуже скромна. Звісно, брати участь у прибутках було почесніше, ніж працювати за наймом. Ця сума могла збільшуватися, не те, що платня. Люди почали прозивати його скнарою, бо жив він, як і раніше, дуже скромно. Сам собі готував їсти, цервав шкарпетки, а часом навіть і прав собі сам. Утім, Оук виявляв якусь зухвалу байдужість до громадської думки. До того ж, він суворо дотримувався старих звичок і звичаїв, лише тому, що вони старі, і можна було по-різному тлумачити його поведінку. У серці Болдвода почала зароджуватися надія – його безмежну відданість Бачебі можна було б назвати любовним божевільним, якого нічого на світі не могло вилікувати. Ні час, ні зміна обставин, ні погані чи добрі чутки. Та надія почала зростати, немов гірчичне зерно, коли всі вирішили, що Трой утопився. Він трепетно плекав її і навіть планів не будував, остерігаючись, щоб дійсність їх несподівано не зруйнувала. Аж ось був вмовили надіти жалобне вбрання, і коли він побачив її в ньому в церкві, надія його зміцніла. І він повірив, що прийде час, можливо дуже не скоро, але все ж прийде, коли його терпляче очікування буде винагороджено. Поки що він не думав, чи довго йому доведеться чекати, та запевняв себе, що пройшовши сувору школу життя, Батшеба навчиться поважати почуття інших людей, і якщо в майбутньому погодиться за когось вийти заміж, то цим обранцем виявиться він». Адже в глибині душі вона має якісь почуття до нього. Кається, що необачно завдала йому таких страждань, і тепер, звісно ж, піде йому на зустріч. Можна буде зблизитися з нею, адже в неї добре серце, і зв'язати ділові стосунки, не випускаючи з уваги своєї мети і приховуючи свої палкі бажання. Такі були надії Болдвуда. Для зрілого чоловіка Бачаба тепер стала, мабуть, ще чарівнішою. Не бив з неї ключем молодий запал – Примара щастя швидко згасла, втративши над нею владу, і Бачеба вступила в нову фазу життя, як і раніше овіяна поетичною красою. Коли Бачеба, прогостювавши два місяці в норкомі у старої тітоньки, повернулася додому, Палко-закоханий фермер вирішив довідатися, як вона до нього ставиться. Був розпал сіно і Болдодові вдалося побалакати з лідді, що допомагала гребти сіно. «Радий бачити вас тут, Лідія!» – галантно сказав він. Вона розплелася в усмішці, в душі дивуючись, що він так привітно звертається до неї. «Сподіваюся, пані Трой повернулася в доброму здоров'ї після тривалої відсутності». Провадив він байдужим тоном, яким він міг би промовляти будь-який сусіда. «Вона здорова, сер. І, мабуть, радіє?» «Так, радіє. Ви сказали, дуріє?» «Та ні, я тільки сказала, що вона радіє!» «Вона у всьому звіряється вам?» «Ні, сер. «Лише в деяких справах?» «Так, сир!» «Пані Трой дуже вам довіряє, Лідії, і вочевидь у неї є на це серйозні підстави!» «А вже ж, сир, Я була з нею, коли в неї було все те лихо, смерть пана Троя і все таке, інше, і якщо вона знову вийде заміж, я залишуся з нею!» «Так вона вам обіцяла. Що ж, це цілком природно?» – сказав закоханий стратег, у якого слова Ліді викликали солодку дрожь. Батшаба знову думає про заміжжя. «Та ні, не те, що обіцяла. Просто мені так думається». «Так, так, розумію. Коли вона каже, що не проти була вийти заміж, то ви... Вона ж одного разу не розмовляла про це, сер». Заперечила Ліді, думаючи потайці, що пан Болвуд вот таки добряче подурнішав. «Ну, звісно ж, ні!» Швидко виправився він, відчуваючи, що його надія випаровується «Навіщо ви так сягнисто гребете граблями, Лідія? Краще робити короткі та швидкі помахи!» «Ну що ж, тепер вона сама собі, пані, і добре зробить, якщо більше ні з ким не зв'яже» «Правда, господиня якось сказала, немов би жартома, що років через сім, якщо рахувати від минулого року, мабуть, могла б вийти заміж» «Тобто років через шість!» «Каже, що могла б...» е, «Та вона може вийти заміж хоч і зараз. Це ясно кожній розсудливій людині, хоч що там казали б юристи. «А ви питали у них?» – наївно поцікавилася Ліді. «І не думав», – відповів Болову червоніючи. «Ліді, ви можете піти коли завгодно?» – так сказав пан Оук. «Пройдуся я ще трохи, до побачення». І відтоді він розлучався з утішною мрією. Шість років, звісно, довгий термін, та він весь цей час житиме надією, а як довго він перебував у без надії. Він навіть запевняв себе, що йому приємніше чекати бачше, бо ніж відразу здобути згоду. Болв вважав, що кохає глибокою, міцною, безсмертною любов'ю, і ця відстрочка допоможе йому блискуче довести їй всю силу свого почуття, яке вона досі, можливо, недооцінювала. Шість років для нього нічого не означають, все одно, що якісь там шість хвилин. Він нітрохи не цінує свого часу, йому потрібна тільки її любов. Усі ці шість років він буде делікатно коло неї упадати, і вона впевниться, що дорожче йому понад усе на світі. Тим часом літо добігало краю, і ось настав Грінгільський ярмарок. Його відвідували всі мешканці Ведербері.